Hallå där, så och där, köpa blåbär, nu är det dags att spela in efter alla jul- och nyårsbravader och så vidare och så vidare. Nu är det grå vardag igen och vi är inne i årets fattigaste månad, januari, där allting är mörker. Hej Joel! Ja, hej! Ja, det kan man väl lugnt säga. Mörker och elände. Tills nu då? Ja, tills nu. Det har jag längtat efter. Det var ju ett tag så nu, får man ändå säga. Så det känns mm. jättebra att vara igång med lite poddinspelning igen. Ja, det är lite vardag. På ett sätt. Mm. God absolut vardag. God vardag. Ja, absolut. Det är, är ju jävligt trevligt med jul och nyår. Men när man vaknar upp första januari och vet att nu är det inget sånt här på ett bra tag så känns det rätt gött. Ja, faktiskt. Ja, jag hade ju lyckats vända på dygnet så in i helvetet under lovet. Så att jag är ju mm. i en fas nu där jag ska komma tillbaka och kunna somna på kvällarna. Ja, det är farligt ibland. Ja, natten till igår kunde jag inte somna alls. Jag blev så jävla frustrerad så när klockan var två där någonstans då och bara flög upp i sängen efter att ha gjort det några gånger. Bara, Nej, jag skit i det nu. Så tog jag på mig kläder och gick och satte mig i soffan. Ja, jag förstår. Laddade bryggaren tänkte jag. Ja, men När, när det är den tiden jag brukar gå upp, då drar jag på den här och hoppar in i duschen. Och så får väl min aktivitet i soffan här nu tills klockan blir gå upp. Dags får, väl, får väl vara min, mitt substitut till sömn. Mm. Hellvete, vad trött jag var sen. Ja, det kan jag tänka mig. Men då sov jag som en jävla gris igår. så Det funkar ju. Jag skulle inte rekommendera det, men det funkar. Nej, nej. men det, nej, det, det farliga är ju, tycker jag, när man gör så att det går bra en kväll. Och sen typ ett par dagar efter så fastnar man i det där och lägger sig för sent igen. Mm. Ja, det är lite lurigt. Hade en sån period när det började bli riktigt jävla illa att dygnade nästan såhär, någon gång i månaden och jag, fram tills jag blev kanske 30 så hade jag aldrig dygnat hela mitt liv. Nej, Men, Nej jag ja. fattar. Nej, för det, det är fan farligt också när man ska upp tidigt och så somnar man fyra. Ja. Eller, eller ännu värre att somna två, tre. För att då hinner man ju sova några timmar så att man i alla faller i någon form av djupsömn. Mm. Men om du sover... En och en halv timme kanske. På en natt. Ja. Då flyger du ur sängen nästa morgon. Hur pigt som helst. <laughs> det är så jävla konstigt. Ja, men jag bara såg någonting framför. <laughs> <laughs> nej, men det innebär ju också att man har ju fått spelat en del av såna grejer. Vi har väl kontemplerat lite på... Meddelande funktioner om ett och annat. Men ska vi bara dra igång direkt med. Ja liksom? det tycker jag att vi gör. Behöver inte ha så mycket. Men vi ska väl prata lite om 2024 nu ja. tänker jag i dag. Ja. ja. Ska vi se, jag fick ett meddelande här nu. Som var väldigt glädjande. Jag ska bara svara på det. Yes. Ska jag dra igång under tiden? Gör det. Jag ska börja med lite spel då. En del tycker jag att 2024 var ett väldigt, väldigt bra spelår. Än, kanske ändå lite svagare än 2025. Det håller jag nog med om. Men samtidigt så känner jag... det har ju inte jag... några spel 2025. Nej, 2024, ja, precis. <laughs> Så de många tycker att 2023 var bättre än 2024. Så. Um, det som jag reagerar på när jag tänker tillbaka lite på det det är att jag har haft väldigt, väldigt roligt med ganska många spel. Mm. Men att jag ändå har svårt att uttrycka vilket jag tycker är bäst. Um, jag gillar ju Wukong jättemycket. Var lite långt och hade sina... Ganska svaga bossar emellanåt som liksom eh, skapade extremt mycket frustration på helt fel sätt. Eh, ingen fair utmaning utan bara frustration. Mm. Eh, det har vi varit inne på så jag tror inte att vi behöver prata om det så mycket mer. Men att det ändå är ett av de bästa jag spelade förra året eh, står väl klart. Ja. Nu det sista så har jag nu också spelat klart Indiana Jones och... Det var ju ett riktigt, riktigt härligt äventyr- som verkligen fångade känslorna från de första tre filmerna. Både med humorn och uh, det här känslan av att man är på jakt- efter en stor skatt uh, i ett stort mysterium. Det gjorde det jätte, jättebra. Uh, jag tycker också att pusslen var egentligen helt perfekta. Det var, man fick tänka till riktigt ordentligt ibland. Mm. Men det här blev aldrig så svårt- att man kunde fastna på ett pussel i flera timmar och sen till slut ge upp och kolla YouTube. Mm. Svårighetsgraden var jättebra. Sen får jag ändå säga att Machine Games som tidigare har gjort de här Wolfenstein-spelen som har kommit. De är ju jävligt bra på att göra nazister med glimten i ögat. Precis som det är i Indiana Jones-filmerna får man väl säga. Ja, ja visst. Uh, så den karaktären som Voss som är nasseskurken i det här spelet uh, skrattade mycket åt honom och så kunde han emellanåt vara ganska obehaglig också uh, problemen med det spelet pratade jag om lite när vi spelade in senast det här att uh, fiender A-in kan man väl kalla det att de liksom inte reagerar på ett så naturligt sätt. Man kan stå bredvid dem utan att de ser dig. Ibland ser de dig på extremt långt avstånd. Och ett smygspel som det här ändå är. Där det kanske är bättre att smyga än att slåss alla gånger. Så tog det mig ur världen lite, kan man säga så. Mm. Det kändes ganska realistiskt hela tiden. Men just hur fiender betedde sig blev jättekonstigt. Och framåt slutet av spelet här, i de sista kapitlen, då... Har man ju en kompanion med sig. Um, och då kunde det vara så att jag gömmer mig bakom en sten. Jag har runt hela det här lägret. Och lyckats utan att bli upptäckt en enda gång. Sen ser jag så här. Vad fan tog hon vägen? Och då ser jag att Men, hon är ju mitt bland tre fyra nazister och smyger runt. Mm. Och de reagerar inte på henne. <laughs> Samtidigt då som hon ger mig kommando och säger. Se upp, doktor Jungs, så att du inte blir upptäckt. Jag bara, ja, snälla du, kom hit nu för helvete. Och det är, liksom, det är väl någonting i liksom spjärmen som de inte har lyckats att lösa. Så jag kanske ändå säger hur spelet beter sig. När jag lyckas smyga, hade hon gjort så fel då och de hade upptäckt henne och det hade blivit en stor eldstrid som jag inte har en chans att överleva, då hade man ju varit fullständigt to. Mm. Så de har väl inte helt enkelt inte lyckats att lösa att hon, liksom alltid, ska gömma sig där du gömmer dig, till exempel. Det har de väl inte lyckats att lösa i det här spelet. Så det, det finns några såna här saker i det här spelet också som kanske inte gör det till ett toppenspel, men ändå ett väldigt, väldigt roligt spel att spela igenom. Mm. Um, det är väl de två spelen som jag har haft allra, allra roligast med, tillsammans med det här pokerspelet och Balatro, mm. uh, som jag tycker är enormt beroende från kallande, och det är roligt att försöka komma på vilken kortlek som passar till vilka händer och så vidare um, och sen har det också, jag vet ju nu till exempel för man ska ju hitta alla jokrar som finns och låsa upp, som ger olika förmågor och då ser man ju så här att jag försöker få en joker nu som det är egentligen helt obegripligt så att jag inte har klarat av det här förstår jag men man ska få en miljon poäng på en pokerhand och där har jag ju fått 987 000 som mest tror jag. Mm. Och bara det där, ja men ett försök till. Jag ska ha den där Jokeren. Mm. Det är verkligen det som liksom får en att vilja fortsätta. Så det är väl de tre spelen som jag vill lyfta fram. Nu, nu gick det ju ganska snabbt med det här. Men jag känner ändå, vi har ju pratat lite om alla de här spelen så jag går inte in i detalj i, i en gång till på något Nej. av dem nu. Ja men det är väl fullt rimligt. Men jag håller med dig lite om... I Wukong att jag, jag tyckte det börjar jävligt starkt eh, och fram till kapitel tre så tycker jag att det är ett kanonbra spel sen tycker jag att det tappar lite dels i tempo men också frustrationsmomenten gör sig påminda det kan vara en blandning av att jag inte spelade det spelet så bra Nej, det kan nog kanske vara det. Eller så var det också att ja, det var kanske inte på topp just där. Jag vet inte. Nej, det kan beroende lika mycket på mig så att ingen nu börjar med Git good-grejerna nu. Från Nej, men jag tycker väl att framförallt så blev ju kapitlen lite för långa. Ja, jag tyckte det, det där när man springer runt i en jävla grotta med en massa spindlar var otroligt segt. Mm. Så, ja... Men om, jag, om man skulle jämföra det med serien som det har tagit inspiration från så tycker jag väl att eh, spelbarhetsmässigt så tycker jag att det liknar Dark Souls 2 på ett visst sätt. Mm. Eller ett snabbt Dark Souls 2. Så att det är ändå, då är det ändå rätt bra. Ja. Uh, jag känner väl att säga att det slog ju verkligen ner från ingenstans det här spelet kan man ju säga, ja, på sätt och vis. Även om det, det blev lite hypat när det först utannonserades, såklart. Men jag känner samtidigt att det liksom det ska bli spännande att se vad de gör här näst mm. liksom Att de kanske har lärt sig från sina misstag lite förhoppningsvis och nästa gång kan bjuda på ett riktigt, riktigt intressant spel. Så känner jag. ja Jag, jag, jag saknade också att kunde fixa vapen. Alltså, det kan man ju på det här spelet. Men det är också väldigt skriptat. När du kan crafta vissa vapen. Mm. Det, absolut. Jag vill ha lite mer frihet där. Så att mm. man kan, sen kan du anpassa din spelstil ganska mycket. Men du kan inte gö göra en riktig bild. Känns det som för en på New Game Plus. Nej, absolut. Och New Game Plus det är sket jag i faktiskt. Mm. Jag, jag ville bara bli klar med det, det sista. sista. Ja, jag hade ju några bossar kvar då som gjorde att jag ville ta mig igenom New Game Plus en gång och det gick ju mycket snabbare andra rundan. Jag menar gubben var rätt stark och så många bossar. Dels så hade man ju lärt sig hur de fungerar och dels så var ju gubben starkare. Så det, det gick snabbt faktiskt. Ja. Men sen kände jag mig väldigt, väldigt mätt på det. Jag såg att jag landade på typ 65 timmar totalt. Ja, det är ju rätt bra. Men det, det är ett spel som jag, jag har svårt att se att jag skulle spela det igen. Mm. Det tror inte jag att jag kommer att göra heller men jag tror definitivt att jag det har ju pratats ganska länge om ett DLC, det tror jag att jag kommer att spela. Mm. Jag tyckte, ja, det, det finns väl tre sådana souls -like som, som inte är Dark Souls som jag tycker är bra. Wukong är ett av dem. Code Vein tyckte också var bra. Det är väl kanske lite i det lättare laget till och med. Och eh, sen är det ju of Pio också. Det mm. tycker jag väl är det bästa av de tre. Då. Ja. Jag det förstår. har också sina frustrationsmoment. Det är också hyfsat likt. Det är som en blandning av Dark Souls 2 och eh, Bloodborne. Mm. Okej. Okay. Och sen har du typ där pareringssystemet från säcker och lite grann också, men det använde mm. jag inte sådär jättemycket när jag körde det. Ja, okej. Okay. Intressant. Nåväl, men de okay. spelen som eh, som jag nog uppskattade mest eller jo, kanske uppskattade mest eller eh, tyckte det var kul att de kom åtminstone. får väl börja med att säga att jag har inte kört Visions of Mana än och jag har inte kört Silent Hill 2-remaken än så därför kommer jag inte prata om dem. Mm. Men de är på min lista ganska långa lista från det här spelåret av spel <laughs> som jag ska köra. Det kommer ja. kom ett gäng Nintendo-spel som jag behöver skaffa på ett eller annat sätt. Men... Persona 3, Persona 3, Reload tyckte jag var en bra remake på ändå ett spel i den serien som kanske förtjänar lite mer kärlek. Mm. Och nej, egentligen är det väl inte bättre eller lika bra som 4 och 5. Men det är någonting, jag vet jag gillar settingen i, i det väldigt mycket. Okej. Okay. Och remaken tyckte jag gjorde Dungeon Crawler-delen mycket bättre för det är väl den delen i Persona 3 som inte har åldrats lika bra. Okay. Eh, så det tycker jag, jag tycker ändå att de fixade till det spelet. Ja, riktigt bra faktiskt. Eh, mm. Bra remake. Sen kan man ju ifrågasätta sig om, om en remake räknas. Ja, kanske, kanske inte. Beroende på vad det är för typ av remake. Personal 3 Reload är ju samma spel fast med lite förbättringar. Det, det är inte som Resident Evil-remaken som kom där på 2 och 3 att det är ett helt annat spel. Nej, okay. Utan det är i princip samma spel. Sen tyckte jag ju, det här är ingenting jag har lagt as mycket tid på, men jag tyckte det var kul att de släppte den här Nintendo World Championships NES Edition. Mm. Och det är väl lite att man gör någonting av de här speedrun-fenomenet som har blivit stort under de senaste 10-15 åren. Speedruns har alltid funnits. Speed Archives eller Speed Archives eller vad den sidan heter. Den har ju funnits sedan jag vet inte hur länge. Där fanns det ju videoklipper jag redan gick på gymnasiet som man kunde kolla på. För de grejerna så kommer jag ihåg kollade du någonsin på det videoklippet Quake Down Quick? Nej, det har jag inte gjort. Det vet att en polare visade mig och jag satt och gapade. <laughs> Men och vad har det här spelet då med speedruns att göra, men det är väl det som är grejen att det är klassiska Nintendo-spel, Super Mario, Zelda, Kid Icarus, Metroid eh, och så vidare. Men det du ska göra är att du får en viss tid på dig att det, det kan vara någonting banalt som spring och ta den här svampen på kortast tid möjligt. <laughs> ja, okej. Okay. Och då måste du liksom optimera hur du springer och hoppar alltså sådana där små detaljer som man hela tiden ska förfina. Mm. För att få en, en, en ranking då. Om det är A-rank ja, eller S-rank. Eh, Sådana grejer kan jag också bli jävligt frustrerad på. eftersom jag inte <laughs> riktigt alltid har tålamodet att jag börjar starkt med att få en hög rank på alla. Tills jag var. Nej, men nu missade jag ett litet jävla pixelhopp där. Nu skiter jag i det. Nu går jag vidare. Eller så stänger jag av. Ja. Mm. Nej, det var inget mer. Jag skulle ta det där. Eh, ja. Men om man ska då tänka sig vilka spel som jag har tyckt har varit bäst i år eh, så mm. har jag haft jävligt svårt att välja mellan två. Ja. Eh, dels fick jag ju Zelda, Echoes of Wisdom i julklapp av Evelina mm. och Dra åt helvete. var roligt det spelet här. Ja. Eh, bara flicka in där. Det är ingenting som jag har spelat eller kommer att spela, men jag läser lite recensioner och tittar på en del Youtube-klipp och så där. Det, det som de allra, allra flesta säger det är väl, tycker jag, att det är bra men inte så mycket mer. Mm -hmm. Jag tycker det, att det är kanon. Ja, vad kul. Men det är kanske är en generationsgrej. Jag växte upp med 2D Zelda. Mm. Och... Om det är de spelen som man har bäst upplevelse med, typ Link's Awakening och A Link to the Past och de här, då är ju det här spelet eh, uppe i ens allé så att säga. Ja, och är för sig jag ser här att på Metacritic till exempel så ligger det ju på 85 på både Metascore och Score Så det är, eh, jag kanske har lyckats hitta de som är lite mer negativa då, helt enkelt. Men det är väl för att det inte är det traditionella Zelda att det är link och slåss med svärd. Mm. Ja, och sen är det en del som har klagats lite på frameraten. Som att de till exempel, de vill pressa den lite för högt. Vilket blir kännbart ibland. Hade de bara låtit den vara kring 30 från första början och inte 60 som det är ibland. Mm. Så hade det varit mycket bättre. Ja, jag tror inte det hade gjort någon större skillnad i det här spelet heller. Sen är Switch... Nej, nej, alltså jag menar att eftersom de har försökt med 60 och det, och det ramlar ner till 30 emellanåt mm. så blir det ett frustrationsmoment. De kunde lika gärna bara tänkt 30. Ja. Så har folk sagt. Mm. Ja, jag förstod det. Ja. <laughs> och, nej, men... Och det hade ju funkat precis lika bra. Man märker inte jättemycket med bilduppdateringen eller frameraten på det spelet. Riktigt på det sättet. Sen är ju Switchen... Eh, Per default underklockad dessutom. Mm. Men det finns ett år lösare som kanske inte är helt lagliga, men det går. <laughs> det, det kan ni få göra Google på eller DuckDuckGo om, om ni inte vill bli spårade av företag. Ja, just det. <laughs> men, för det, det som jag tycker ändå att de har gjort en bra blandning av är ju dels det här ganska kreativa spelandet som kom med Breath of the Wild och framförallt i Tears of the Kingdom med sån här typ av specialförmågor där okej okay, behöver ta mig upp för berget du kan ju naturligtvis klättra eller så kan du bara bygga någonting eh, helt random egentligen och bara klättra upp du, du behöver inte bygga en stege du kan bara krumpa ihop en massa saker eller vad det nu kan vara och ta det, <laughs> ja, ja. det är inte så jävla noga bara man gör det så kan jag väl känna med och Wisdom också. Att nu har den här staven som är huvudgrejen med spelet. Att ja, men här är en låda. Okej, okay, men då kopierar jag den lådan så jag kan göra såna lådor. Eller sängar eller vad det nu kan vara. För det är det någonting jag använt mig av för att komma upp för avsatser eller berg eller någonting. Då är det bara att stapla en massa sängar på varann. <laughs> no, ja, okej. Okay. Det är sådana grejer som alltså allting känns ju väldigt lätt åtkomligt du kan springa lite inte helt men lite hur som helst på kartan och behöver inga flippers för att kunna simma, det kan du redan från början alltså det, det är bra tempo tycker jag att man kan ja oh fan hur ska jag lösa det här det är ganska mycket så kreativt pusslande i det här fast i liksom den 2D-miljön mm. men du har ju också en förmåga att du har då har ju en tidmätare då där du kan förvandla dig till link och slåss med svärd. Det använder jag bara på bossar i så fall. Ja, okej. Okay. Och då är det en kortare period, eller? Ja. ja. Sen kan du ju kopiera fienden när du har besegat en fiende genom att inte jag trolla fram en sten och kasta den i huvudet på fienden då kan du kopiera fienden sen kan du ju, beroende på du kan väl uppgradera det är väl som små kristaller som följer efter medhjälparen man har och så kostar mm. det kanske en kristall att göra, få fram en viss fiende som är medhjälpare. Okay. Och en lite större, starkare kostar mer sådana. Och då, ja, kanske jag möter fiender och så nej, men jag trollar fram lite fåglar som kan flyga in i dem. Mm. Nej, men det är, hur, det är väl det här som Nintendo är väldigt, väldigt bra på. Den ja. kreativa i, i deras spel. Ja. Mm. Jag skulle säga att de är helt överlägset bäst i världen på att göra roliga spel. Ja, jag förstår precis vad du menar. Och det är väl det som är den kanske absolut största styrkan med Echoes of Wisdom, det är att det är för jävla roligt. Mm. Och det är inte fyskande. Nej. Så, att säga. så vi kan väl säga så här då, Echoes of Wisdom, det är årets roligaste spel. Mm. Och God. sen kanske vi kommer då till det som är bäst och då sker mm. jag, och det är ingen rangordning av att vara bäst och roligast utan ser det som två eh, vad ska man säga genrar i bedömning att ett bra spel du har bra story och det är, det är liksom så man blir fångad och, och bra karaktärer och roligt är att det är så galet jävla bra gameplay ungefär så kan vi säga så Echoes of Wisdom det är det roligaste i spelet för 2024 mm. eh, Merafor, ReFantasio eh, är definitivt det bästa spelet. Yes. Och det är ju Atlus, de som har gjort Personaspelen och mm. Megami Tensei och Shin Megami Tensei och fan vet vad det är? Pratar vi väl lite om i spin-off avsnitten. Eh, har man kört Personaspelen då är man ändå ganska bekant med upplägget. Sen är väl är väl på ett sätt så tycker jag väl att det pressar för lite mer. Eh, när man kör persona, du är ändå på ja, du är i en stad och sen så kan du springa runt och göra vad du vill i den staden sen så har du ett visst antal dagar på dig innan du måste ha klarat bossen. Men okay. Och sen så kan du förvalta de dagarna med att grinda eller eh, skapa relationer med andra eller eh, träna förmågor som eh, charm och courage och sådana där grejer. Det finns massor att göra. Du gör alltid det där i Merafor också. Men det känns som att det alltid finns någonting som driver en att komma vidare i Merafor på ett annat sätt. Det här är ju ett spel som hyllats extremt mycket. och Jag har aldrig känt ett sug efter Persona 5 till exempel. Nej. Men när det här kom, så det är någonting med bara som helt plötsligt väcker någon nyfikenhet i mig. Um, men istället så kommer jag ju nu uh, någon gång här inom kort i alla fall att testa Persona 3 Reload då. Mm. Uh, börja i den änden istället. Och så får jag se, Det, alltså det, det, egentligen så att det är gratis just nu. Och spela det på Game Pass istället för att köpa Metafor då och kanske inte tycka om det. Mm. Så börjar jag i den änden. Och jag är väl lite tveksam. Det kommer väl vara så som jag ser det framför mig i alla fall. Det är att jag kommer att börja. Och så kommer det gå helt okej. Okay. Och sen är det någonting som inte jag har förstått. Och så dö jag på en boss som anses vara ganska lätt. Och så avinstallerar jag. Jag har svårt att se det faktiskt. Om du har klarat <laughs> Final Fantasy 6 så kommer du att klara personer. 3. Ja, det är ju länge sedan nu. Även om jag spelade en gång till då. Så är väl det säkert redan tio år sedan. I den går vi så jävla fort. Jag kan tycka att det är bra också att börja med Persona 3. För då får man också se hur de har utvecklat. För det är ju lik liknande fight-system. Men det är också kul att se hur det här har utvecklats. Och hur de har gjort eh, i eh, får till en egen grej också. I hur det funkar. För som i Person Personaspelen... Eh, vi tar Persona 3 då, eftersom det är det som ska spela. Du kan ju se fienden när du springer runt och dungeoncrawlar. Mm. Eh, och sen kan du vinna vissa fördelar för du kan attackera dem på när du springer runt. Men det avgör bara hur vilken tur eh, som vem som har tur. Alltså tur som är nu är det din tur. Mm. Att vem som börjar kan jag ju också säga och vara <laughs> begriplig när jag snackar. ja ja eh, och attackerar du till exempel en fiende bakifrån då i Persona 3 då får du alltid preemptive strike, att det är du som börjar. Men mm. är det en fiende som springer på dig, då är det alltid fienden som börjar. Aha, ah, okej. Okay. Eller om du skulle attackera fienden framifrån, ja, men då är det vem som har bäst speed som börjar. Mm. Som i ett vanligt rollspel. Så det är också ganska gött att det är ju inga sådana random encounters det känns väl som att det var tråkigt även på 90-talet ja just det men det som de har ändrat då i metaphor, metaphor är ju att om du har högre level än fienderna när de springer runt på kartan i personaspelen så tror jag fienderna rymmer ifrån dig bara det är ju okay. en på att du är alldeles för stark för de här fienderna. Men i Merafor så är det väl att du kanske passerar en level som gör att när du attackerar en fiende så kommer du inte till en till en fight-skärm där du slåss mm. mot dem liksom JRPG-style utan då blir det action-rollspel istället. Ja, okej. Okay. Intressant, haft... det låter ju ganska smidigt faktiskt. Ja, och i Merafor så... Behöver du ju inte nödvändigtvis smyga bakom en fiende för att få preemptive strike eller sådär när du ska slåss mot dem. Utan ja. då har de en stamina-mätare som du ska få ner. Mm. Och den går in mycket fortare om du attackerar dem bakifrån. Men skulle du bli upptäckt och de börjar attackera dig då kan du dodge-rolla precis som i Dark Souls-spelen. Mm. Och så kan man bara säga okej, okay, vem hinner först? Ja, <laughs> ja okej. Okay. Mm. Så det är ju ganska schysst. Men... När du kommer till en viss level, du kanske är någon level över den fienden. Då kan du döda dem direkt på kartan mm. så att säga. Ja, okej. Okay. Och det är väl det sättet som jag tycker är smidigast och grinda levels i det spelet. För det finns kristaller på vissa banor där det spånar fiender hela tiden. Ja, okej. Okay. Och då kan man väl kanske viga en halvtimme åt att bara springa runt och döda fiender. Så har du ändå levelat hyfsat mm. för den banan. Och så får man lite pengar och sådana grejer som man kan köpa ny rustning för och sånt där. Yes. Men det som också är bra med Merofor Om man då ska jämföra med Persona Är att du är på olika ställen i det här spelet ja, ja okej okay. Så det gör ju att du får ändå en Lite större värld Och sen är det ju ett fantasy Typ steampunk-aktig värld Snarare än ja, Tokyo Ja, då förstår jag på ett sätt så kanske jag föredrar Persona 5 för jag gillar den moderna eller den nutida sättingen. Jag är inte as förtjust i fantasy. Mm. Jag, jag gillar fantasy tv-spel gör jag. Mm. Så på det sättet kanske jag föredrar Persona mer. Men Metaphor har ett annat sätt skulle jag säga som hookar mig. Dels finns det väl de här lite quality of life-ändringarna jämfört med persona spelen som att mm. Du kan springa runt som ett action-RPG och besegra fiender som är lägre level än du så du inte behöver komma till de här battle-scenerna. Mm. Men stridsystemet. Uh, ja, det är lite annorlunda. Annars ganska likt på Det är väl inget. Ja, nej. Du har ett visst antal turer på dig. Och om du gör en critical så använder du en halv tur. Ja, okay. extra, det är inget sådär jättespännande att prata om. No. I alla fall inte om jag ska prata om det för jag kommer nog bara röra till det så jag skiter det. <laughs> men, okay. när, men det som också är bra med Merafor är att när du ska skapa relation med dina kompisar och följeslager i spelet i Persona så är det okej okay, men nu har din level av vänskap ökat lite grann men du har inte kommit till level 5 än utan du måste umgås med en karaktär några gånger innan den levlar. I Merafore så levlar den så fort du pratar med den personen. Ja. Eller när du ser att ah, nu är det dags att prata med den här personen då är man garanterad en level up i den relationen. Ja, okay. ja, ja. Så att maxa relationerna i Merafore var mycket lättare än i Personalspelen. Mm. Och detsamma med sådana stats För det kan vara så att Prata med vissa karaktärer kräver En viss level of wisdom, säger vi mm. Och i persona kan man ju Labla dem där också, men då kanske det är ja, men Din akademiska förmåga Ska du levla genom att plugga På ditt rum varje kväll Eller vad det nu kan vara Och i persona så vet man inte När man levlar en sån förmåga Utan du ser bara du får bara att Okej, nu har den ökat men om den ökningen gör att du kommer till nästa level det vet du inte. Det får man se i, i metafor. Ja, mm. Okej, okay, nu har jag kommit halvväg så jag behöver antagligen göra det där ja, två, tre gånger till innan jag har levlat. Mm. Det tycker jag ändå att varför hade de bara inte med dig i personen? Varför ska det vara varför ska man hållas på halster på det jävla viset? Mm. Ja, det kan man fråga sig. <laughs> det kanske är något som jag kommer upptäcka. Ja, och Givetvis storyn, eh, det är kul story. Kungen blir, eh, kungen i det här kungandömet blir eh, lönmördad. Det är det är första filmsekvensen så det är ingen spoiler. Men sen så utlöser de en sorts tävling som ett race runt det här landet. <gör> där man ska göra massa olika typer av hjältedåd. Och eh, den som får med sig folket eh, får bli kung. Men den som ska avgöra vem som blir kung det är alltså kungen själv. Alltså han, <laughs> är, han dör, in, han dör alltså, men hans ande blir, ser ut jättemycket som månen i Majora's Mask. Ja. Som tittar över wow. himlen. <laughs> ja. Väldigt otäckt om man andra ord. Ja, Så han kommer att övervaka alla de här som är i racet för att bli kung. Mm. Och de är också skyddade från personer som skulle försöka lönnmörda dem med kungens magi. Så om någon springer och försöker kniva ner en kandidat så kommer den personen att dö ja, okay. och då ska man ja, nu ska vi åka till den här platsen och då ska alla eh, kandidater ha gjort någon form av hjältedåd eller dödat någon farlig fiende och ta med sig en trofé och visa upp då så den som är bäst vinner ungefär mm. och när vi har gjort det då åker vi till nästa ställe och ja. drar iväg på äventyr det är det som gör att spelet känns lite mer drivande än vad Persona-spelen gör. Ja, jag förstår. Och ibland kan jag tycka att det är skönt med personalspelen att ja, nu har jag klarat bossen så nu har jag 11 dagar som jag bara kan göra precis vad fan jag vill. Bara mm. eh, så är personen också med dagarna. Ja, ja. så sätter de ja. exakt lika. Men mm. det känns lite mer som att man det känns lite mer som att man har bråttom hela tiden i mer. Men no, det okay. gör också att spelet har ett tempo som ändå känns ganska gött. Mm. Men storyn i alla fall bra. och Det är väldigt mycket så här olika typer av tribes. att eh, det, de, de ser humanoida ut men de har vissa egenskaper som att tillhör en viss tribe. Att några har horn, några spetsiga öron och så vidare. Ja. och Huvudkaraktären är en elda. Det är en tribe som är väldigt förtryckt och hatad av alla. Så okay. man får ju vara lite underdog då, som aspirerar på den här kronan för att ta över kungadömmet. Fast man gör det för att man vill rädda en prins som har blivit eh, träffad av en förbannelse. Så man vill egentligen bara döda den som har lagt över förbannelsen på prinsen. Man kan rädda honom, men för att göra det och så vidare och så vidare så händer det en massa grejer. Eh, så i storymässigt, alltså premisserna, ja du ska rädda prinsen. Inget konstigt, mm. men det är jävligt mycket spännande som händer på vägen. Eh, det är väl mer berättande arcs som när du kollar på en serie. Ja, ah, okej. Okay. Kan man väl säga. Mm. Nej, men förbannat bra. Jag, jag har När jag väl har spelat eh, Merafor så har jag ja, haft det väldigt svårt att sluta. Det är ett sånt spel där timmarna verkligen bara flyger iväg att man börjar där vid ett på eftermiddagen Om ja, jag ska köra några timmar och sen helt plötsligt så är det klockan två på natten. <laughs> ja, jag fattar. <laughs> och så har insett att jag har inte varit på toa på 13 timmar. Det kanske är <laughs> dags att så gå. går. Ja, precis. Jag har lite problem. Jag kan glömma bort det ibland och så vidare. Mm, ja ja. Så här, fan äta måste ingen, man så Ingen större skada skydd. Nej, nej, det är ingen fara. Så som Echoes of Wisdom är det roligaste spelet så är ju Metaphor det bästa. Ja, okej. Okay. Jag har typ ingenting att klaga på på det spelet. Nej, det är ju ganska bra betyg och nej, Inte vad jag kan komma på, det är ju säkert saker ja. som jag har retat mig på, men nej. <laughs> ja, sen kan jag ju känna alltså inge, inte om Metaphor nu, men det är ju spellängden kan ju också skrämma mig lite. Jag tycker de känns väldigt långa. Sen vet jag att jag har sagt till dig någon gång att jag brukar kolla på det här till exempel How Long To Beat. och Nu kommer jag inte ihåg vilket spel det var men det var väl något japanskt RPG kanske Där det står, ja men det är 120 timmar Och så säger du nej, nej, nej Det där, det där klarar du lätt på 50 mm. Och då vet jag inte vad folk gör I de här spelen Om det, liksom det är halva tiden som kan skalla bort Men ändå när det närmar sig 100 timmar Då känner jag ändå Det är i alla fall det är ett ställe Där folk har registrerat Så de har ju fått fram siffran 100 till exempel Så kan jag ändå känna sig Fan ska jag spela det här så jävla länge 40 timmar mer än vad jag spelar Bokong, till exempel. Jo, och sen får du väl också tänka alla timmar du har lagt på Call of Duty och den typen av spel. Det är betydligt mer. Eh, totalt sett, ja. Så 60 timmar låter ju, det är lite som när du plockar fram en bok på oh, jävlar 500 sidor och klämmer sig igenom. Mm. Men när du väl börjar läsa så skiter man ju i det. Ja, nu var det nog inte Persona 3, för det säger de 57 timmar att det är snittet. Då, för mm. folk. Det är väl där jag är ungefär i metaforn nu. Och jag mm. är ju typ precis i slutet. Så det här med att ah, det här tar 80 timmar att köra igenom. Nej, det gör det inte. Nej. 60 kanske. Men då har jag ju gjort en jävla massa grejer och lagt många timmar på att grinda levels och sådana där grejer. Mm. Och, och metafor här det... säger 65. Ja, men då är det ganska rimligt i och för sig 65. Mm. Jag läste 80 någonstans. Men, mm, men det här Persona 5 då? 101? Nej, så länge spelar nog inte jag det här spelet. Nej. I så fall om man det ska... Det ska väl tilläggas då? Ja, men det är väl om man körde om du ska procentare då kan jag tänka mig att du tar det, men att köra igenom det absolut inte. Okej. Okay. För det har, ursäkta det här är inga roliga siffror, men det har de som Completionist 142 så den är 101, det är för main story säger de. Nej, så långt det tog det inte för mig. Mm. Bra. Filmer då? Ska vi ta lite det? Jag har ändå sett några filmer nu den senaste. Ja. Eh, äh... sen vet jag inte om jag... Några vet jag är ju från 2024. Någon är jag inte helt säker på. Eh, sen <laughs> Evelina påminner mig nu, eftersom filmer sådana där jag alltid glömmer att jag kollat på. Men vi kollade på en serie som heter Say Nothing som var jag hade ju inga som helst förväntningar. Jag kollade väl lite i skymundan i början. Men mm. Förlåt, gringar. vad sa du nu? jag det hackade till lite. Jaha, say nothing. Ja. Jag kollade väl lite i så här, förbifarten. Ja, kul, vi hade precis kollat på Derry Girls. Mm. Som utspelar sig väl på Irland. Under den tiden då det var det här kriget. Och det var jävligt jobbig stämning. Det är en sån ganska lättsam serie med rätt mörk humor. Eh, och sen kollade drog jag väl innan gång Say Nothing som också handlar om den i raden i e gruppen. Mm. Och jag tyckte väl, var väl tyckte, men det var väl en här spännande serie. Jag reflekterar inte så mycket över det. Men ju längre in man kom i den alltså fan vad hemsk och mörkt den är. Men vad bra det var. Ja, ja härligt. Den har inte jag sett den Nej, men det är, ju, det är väl också sån här spännande grej att det är hyfsad nutid som det där ändå eh, höll på. Och det höll ju på mm. länge också. Ja. <laughs> in på 90-talet. Långt in på 90-talet. Ja, du ser. Det var kul att få en sån. Jag kan, jag, tycka, jag kan tycka det är ganska bra att man gör den typen av film nu. Mm. Som ändå skildrar historia. Absolut. Sen med viss kreativ frihet då förstås. För att det ska bli bra drama av det. Ja. som ingen läser längre. <laughs> Nej, exakt. <laughs> Så den vill jag bara nämna. Jag vet inte när den är ifrån. Om den är från 2024. Eller om den är äldre. Derry Girls är äldre. Men ja, det vill jag bara säga. att Den, jag sett, den rekommenderar jag alla att se. Eh, sen såg vi en film i förgår eller när, när det var som heter Ma. <laughs> Okej. Okay. Som i det här som man säger till någon gammal tant. Mm. Eh, den har jag inte kollat upp när den är ifrån. Jag säger bara att vi har sett den. Det blir min lilla... Bara det här har jag sett för övrigt. Mm. Eh, ganska spännande faktiskt. Den var bättre än vad jag förväntade mig. Du vet, tonåringar och sen... Ska de få någon som ska köpa ut sprit åt dem. Eh, ja. Och så blir de lite kenisk med den. Och så känns det ju som att den här personen är jävligt skum. för den stolkar de som faan på sociala medier. Ja. Och så fattar man att någon gång kommer ju någonting gå jävligt snett. Mm. Men den film, för att inte spoila, den bygger upp till någonting ganska länge. Och sen kommer man till klimax jävligt fort mot slutet och sen är filmen slut. Ja, Okej, okay, okej. Okay. Men uppbyggnaden är väl egentligen det som är spännande med filmen. Så det, det gjorde man inte så mycket. Men kanske att fann fanns spänningen och när det väl började hända riktigt sjuka grejer hade fått pågå lite längre. Ja, okej. Okay. Så. Men är ja. Ja, och sen en film till då som definitivt inte kom 2024. Men jag har egentligen inte lagt så mycket tid på att kolla på klassiska filmer och sånt där. Mm. Eh, så Evelina var, men jag, jag är nog fan suger på en Hitchcock-film, sa hon. Man <laughs> var nice. Ah, okay, ja, det, Kolla på det. Jag kan spela lite dator så länge. Men mm. det slutade med att jag kunde knappt spela dator och bara kolla ja. på filmen. Eh, Rear Window. Ja, jag har sett den finns på SBT Play nu mm. uh, Ja, en riktigt, riktigt bra film Ja, den var skitbra Ja, den är riktigt vass faktiskt Älskar Technicolor mm. Och den teater- eller Så att det, på en, ja. det här skulle kunna göra jävligt bra på en scen ja, ja, garanterat Och kulisserna är mysiga liksom Och hur han sitter där och... Kollar i liksom, vad har grannarna för sig och det händer någonting hos alla grannar hela tiden. Det är en jävla mysig stämning i den. Ja, nej, jag tycker den är jätte, jättebra. Den är, mm. kanske inte är min absoluta favorit med eh, Hitchcock också, men ändå så. Eh, Topp fem är den nog, mm. tror jag. Ja, men ruskigt jävla bra film. Så den. Mm tycker jag definitivt att man ska se om man inte redan har gjort den. Jag är väl mm. sen med det som såg den först vid 38 års ålder. Ja, men du vet, jag tänker på alla de här gamla. De säger att han var så bra på suspens. Alltså mm. det här spänning slash vad ska hända nu-känslan eh, finns ju även i den filmen, tycker jag. Ja, ja. Man säger, nej, nej, nej, för helvete, dra det här ifrån nu. <laughs> ja. ja. Nej, men i alla fall så den filmen som jag, jag, jag har inte sett jättemånga filmer från i år. <laughs> eh, men jag såg en på bio ganska nyligen. Jag får väl säga att det är den bästa filmen. Jag tyckte den var riktigt bra. Det var Heretic. Mm? Nice. Två tjejer från Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga, alltså mormoner. Eh, knackar väl på lite hus. En av dem har inte lyckats frälsa någon än som Joinar mormonkyrkan men då har de hopp om en som har visat ett tydligt intresse tidigare och så säger de ja. ja, att nu är, blir det här din så nu knackar vi på här. Och mm. så. Det känns väl också lite som att det är, redan där ringer det varningsklockor för personer som visar intresse för sånt här. Ja, ja det är klart. <laughs> eh, jag tänkte mormonskräck, oh, men den blir väl så här lite lagom så här, pajig och kul tänkte jag. När Evelina bara liksom marknadsförde den till mig som ja men ska vi gå på mormonskräck på söndag? Ja men vi kan mm. vi göra. Jag har ju till exempel på min sån här bucketlist över 99 saker. Det är att, att låta um, Vad nu tappar jag namnet vad heter de där som går runt och knackar dörr här i Sverige? De heter. Jehovas vittnen. Tack. Och bjuda in Jehovas vittnen någon gång och vara så jobbig att de vill gå. Det har jag varit många gånger. Det är rätt kul faktiskt. Jag blir lika ja, besvink varje gång. Man fanns kan ni dra nu? <laughs> <laughs> nu när det börjar bli kul. <laughs> så till slut så knackar, slutar de knacka på och så lämnar de bara av den här vakna till mig. I brevinkastet. <laughs> Tråkiga jävlar. Ja, ja. Det är... Jag behöver inte prata om Jag har inget behov av det längre. Men då var det ändå ganska kul. Givande samtalen då. De blev ju upprörda väldigt lätt. Jo, tack. Det tyckte jag var ändå var lite kul. Nej, men den filmen. Det som jag uppskattar ganska mycket i. Om vi ska säga skräck. Är ju när det är människor som är otäcka. Och inte när det finns mm. andar och demoner. Det gillar jag också. Ja, just det. Men när man lyckas att få människor att vara det otäckaste, då är det oftast blir bra. Men det är också en film som ändå kräver att man själv ändå har någon form av intellekt. Mm. När de ändå pratar om religiösa och filosofiska liksom, livsåskådningar om vad finns och vad existerar inte, hur bevisar man att Gud finns. Alltså den typen av diskussioner som de för. Och argumenten som de ändå lyfter för varann och sånt där är ju liksom det känns som att du behöver ändå ha lite koll själv om alltså allmän kunskap om eh, stora frågor. Ja. För att fatta att det är bra dialoger i den här filmen. Så det jag uppskattade är uppskattade att filmen fick vara dels ganska långsam men också jävligt intellektuell. Mm. Det är inte en popcornrulle som du kollar och så händer <laughs> det saker varenda jävla sekund och när den är slut så känner du dig nöjd utan det här var en film som jag ändå kände fan, det där var fanns spännande och jävligt kul liksom, grej som får en att tänka. Ja, ja Men jag kan inte säga för mycket men jag kan väl säga så här att det var bra tycker jag att de ändå valde att ha mormoner, för man tänker ah, okej, de ska slakta mormoner för att de är lite knas så att säga. Kul. Ja. Men nej jag känner väl ändå någonstans efter att ha sett filmen att man ändå får det har jag ju redan men just att man ändå uppdaterar sig med respekten för båda sidor är du troende eller inte troende istället för att tjafsa som jag har rätt, det har inte du man blir lite ödmjuk när man ser den filmen att man, ja, ja. eller så kan folk bara få tro saker om de vill det. Vill man tro på tomtar och troll Gör det och det är väl lika respektlöst att ifrågasätta någons tro som att ifrågasätta någons val att inte tro. ja visst. Det är lite den typen av frågor fast man gör det med skräckupplägg. Ja, det gillade jag. Jag gillade den. Mm. Nice. Ja, apropå det där med stämning då. Så har jag ju varit och tittat på, det är snart en vecka sedan nu ser jag, uh, Nosferatu. Uh, och det får man väl säga att han som har gjort den, Robert Eggers, jag tror att jag har haft hans film i topp varje år han har släppt den. Jag tycker att han gör jätte, jätte, jätte, jättebra film. Uh, framförallt är det väl hur filmerna ser ut och uh, bra skådespelarprestationer som är hans starkaste sida tycker jag mm. och Nosferatu är absolut inget undantag den som kom förr, senaste filmen han gjorde det var ju den här Northman som jag tror jag nämnde som en av de bästa det får väl ändå när jag har sett om den det är nog hans svagaste mm. trots allt men han är i alla fall tillbaka i absolut topp med Nosferatu mm. för jag tycker att den var ruskigt ruskigt bra Sen märkte jag väl, när filmen var slut och vi gick därifrån så var det väl många som kände lite så här tror jag, jag överhörde lite att var det här skräck? Jag vet inte om de hade förväntat sig kanske scream, skräck med vampyrer. Mm. Eller om några hade tänkt vampyrer och kanske trodde att de skulle få se Twilight-vampyrer, jag vet inte. Eller Body Men, Count. Mm. Uh, det här är ju en film som är den är ju väldigt väldigt långsam i tempot. Mm. Du nämnde något om det hade passat som teater. Mm. Det hade ju den här också gjort. Tycker att scenerna särskilt om där i Karpatierna, ja, där han bor Count Orlock är ju som teaterklisser väldigt mycket. Mm. Och väldigt mycket så här fasta vinklar. Först närbild på den här personen- som man ser hur rädd han är. Sen ser man bara den här vampyrens hand- eller bara väldigt, väldigt nära hans ansikte. Så den här uh, revealen tar väldigt, väldigt lång tid att bygga upp. Uh, men när man väl får se hur de har valt- hur den här vampyren ska se ut- som spelas av Bill Skarsgård- som mm. hade kunnat vara vem som helst- så man ser inte att det är han- <laughs> Uh, de bygger upp det eller Robert Eggers bygger upp det så jävla snyggt och i de här scenerna tidigt med vampyren alltså fan man sitter ju som på nålar för att det är så jobbig stämning. Mm. Det är väl där skräcken finns i den här filmen. Ja. Alltså man sitter åh det här är inget bra. Du skulle aldrig åkt hit. Fy fan. Men det kan nog vara värt att ha person. sett typ Dracula- eller läst Dracula för att fatta lite mer? Ja, det tror jag. Är det en stumfilm uh, som den gamla, eller? Nej, det är det inte. Men man kan väl säga att det är väl väldigt många scener där dialog inte används. Mm. Kan man uttrycka det så att det är liksom de här skuggor och ändå med ljudeffekter, då visserligen. Mm. Men det jag tycker att. Um, de här gamla Hammer gjorde ju en massa skräckfilmer ja, från 30-talet och framåt egentligen. Mm. Uh, och även Universal gjorde ju skräckfilm väldigt mycket en gång i tiden med både uh, The Wolfman och Frankenstein och uh, inte minst och Dracula. Det känns ju ja, lite som remakes på den tiden. Ja, absolut. Så var det ju. Universal kom ju först och sen mm. gjorde Hammer remakes på allihop typ. Och uh, Hammer, apropå det här med det här Technicolor- Mm. Stämningen som det gör ju Hammer's filmer också. Dracula-filmerna är väldigt stämningsfulla. Ja, och framförallt om man tänker på: kan säga att Hammer-filmerna kanske är, jag skulle inte säga rappare i tempot, men där finns det ju också lite action-scener när Van Helsing slåss mot Dracula. Mm. Det är som fysiskt strider mot honom. Det finns väl inte i den här filmen på alls samma sätt, men framförallt då hur hur de ser ut så tänker jag att hade Hammer bestämt sig för att fan vi dammar av Dracula igen som för snart hundra år sedan när vi mm. gjorde det så skulle den skulle deras film nog se ut ungefär så här så mm. rent visuellt så är ju alltså fotot är ju helt fantastiskt det måste vara där uppe på Oscars nominering liksom, hur den ser ut, jag tycker också att skådespelarna gör det också extremt bra jag vet ju att jag har ju tänkt det ganska länge att när jag ser på Nosferatu så tänker jag att han hade nog velat använda sin favorit, hon, Andrea Taylor-Joy, i mm. huvudrollen. Men valde då Lily Rose Depp, alltså Johnny Depps dotter istället. Jag tycker att hon har varit ganska bra i ganska mycket. Men ändå så säger jag, så här: oh, Andrea Taylor-Joy är väl världsklass. I sina prestationer. Men jag tyckte hon gjorde ett kanonjobb. Så jag hade absolut inte ville byta ut henne nu. När, hon, när jag har sett filmen. Mm. Uh, sen får man ju säga. Bill Skarsgård. <laughs> Även om man inte ser honom. Så har han ju. Han kan ju använda sin röst. Eller bara hur han andas. På ett sätt som är. Kan man säga. Out of this world. Han är mm. helt makalös på det. Och det ligger väl också i lite det här. Det som gör det att det känns lite teater. Mm. Att hur han, hur han uttalar vissa ord och sen en hes rossling i andningen efteråt liksom skapar väldigt bra stämning. Han är bra på att vara obehaglig. Ja, han är väldigt, väldigt bra på det. Det är kul ändå att Skarsgårdfamiljen, att de är kända skådespelare då. Han, och så har de väl två bröder som är skådespelare och hans farsa. Mm. Men de ändå har sina olika vad ska man säga, karaktärer. Alltså de, mm. Man kan väl säga att de kan typecastas allihopa fast i olika typer. Ja, Det är absolut. jävligt fascinerande. Mm. Um, så det, den här... Jag tycker nog faktiskt att den här kanske är Allra, allra bästa i år. Sen är det en hel del av... Ja, i konkurrens med Dune 2, får man väl ändå säga. Mm. Som också är ett rent visuellt mästerverk som också får in action. Som känns trovärdig. Det är inte Star Wars science fiction direkt, om man säger Nej. så. Utan science fiction på riktigt. För vi låter oss säga att Star Wars kanske är någon form av fantasy egentligen. Så mm. känns ju den. Ja, men så här kan jag nog tänka mig om Sio och så många tusen år eller vad det nu är ja, men då beter vi oss nog så här i rymden. Mm. Um, så den är ju där uppe också. Min, det är väl de två som är favoriterna. Uh, sen har vi de här filmerna som till exempel Alien Romulus som när jag var på bio var jättenöjd med. En mm. film som kanske har sina brister men som jag ändå känner jag ångrar inte att jag såg det på bio. Uh, och fullt väl så bra som de senaste filmerna om inte... Man säger att den ligger där precis bakom, eller precis bakom. Det är väl en, en bit bakom de två första, men absolut inte sämre än något annat som har kommit i den franchisen de senaste, ja, när Alien 2 nu kom. Mm. Um. Sen har jag väl ett litet sånt här wild card också som jag tror, jag vet att det är många som gillar den, men kanske inte jag är den typiska personen som ska lyfta fram en sån här film. Uh, och det är ju tennisfilmen Challengers okay. med uh, hon Zendaya från uh, Euphoria mm. som spelar en uh, hon är väldigt jätteluftig inom tennis och uh, så är det två polare uh, som tävlar om hennes uppmärksamhet båda två är väl intresserade av ett förhållande med henne ett klassiskt triangeldrama kan man väl ändå säga. Men väldigt välspelat. Och framförallt inte så jävla romkom. Det Du vet hur de kan bli väldigt tillgjorda. Och det känns lite påsmetat alltihop. Mm. Så här beter de sig som människor som har känslor. Det blev liksom inte överdrivet. Det är liksom personen som vinner hennes hjärta gör inte något spektakulärt- som till exempel få en hel tennisarena och sjunga hennes favoritsång. Och då faller hon för honom. Mm. Du vet sådana saker som det brukar vara i romantiska filmer. Utan det är ingen människa som har gjort så i verkligheten någon gång. Mm, nej. Men här är de bara helt vanliga, normala människor. Så jätte, jättebra film. Det är underskattad genre. Det tror jag så sa senast. Tennisfilm. <laughs> Det finns en med hon som spelar Mary Jane i Toby McGuire filmerna Vad heter hon? Curse and Dunst. Ja, tack. Ja. Det finns en tennisfilm med henne också som också är jättebra. Som ja, också okay. är helt obegripligt att man kan tycka att den är bra. <laughs> liksom, <laughs> det funkar. Ja, och sen har vi ju menendez Bröderna, den serien. Det är väl inte så mycket tennis i den, men... Nej, har de en del tennis. Men jag skulle nog också fasken kunna slå ett slag för The Substance. Den hade ändå någonting. Ja, den har jag ju glömt. Tack, den skulle jag ju prata om idag. Den gillar jag också jätte, jättemycket. Ja, kul att man ändå för, Ja, kul sätt att driva med samtiden att ja, men mm. skulle The Substance finnas, alltså dra åt helvete och folk skulle använda sig av den, och det skulle ju kuka ur Fort som du gör i filmen. Det är väldigt trovärdigt att ja, skulle en sån grej finnas då skulle absolut det där hända. Mm. Såklart. Jag, jag tyckte han var rolig framförallt. Mm. <laughs> men eh, egentligen så är det också jävligt eh, tragiskt för att det är lit, man driver väl ändå lite med den här beauty-världen. Allting ska heta beauty nu. Eh, ja, nej, Men Jag gillar... Eh, Tennis, hästar, pojkar och beauty. Mm. <laughs> ja. Den här filmen driver lite med det med att okay, nu är du avdankad och för gammal för att vara med. Nu vill vi ha en ung mm. förmåga. Mm. Alltså... Jag var tvungen att uh, em fram en grej här. Jag tycker ju att också Dennis Quaid är ju helt fantastisk i den här rollen som den här mansgrisen. Ja, ja fan man slå och, på Han sitter och äter de där räkorna. <laughs> Men jag tycker bara det är så jävla grisigt och härligt. Ja. Sen var det, jag blev lite obekväm av det då, så jävla mycket röv och patt eh, jo, jo. zoomningar. Men det är väl inte av den anledningen. Det är väl bara, kolla här vad tajt hon är när hon har den unga kroppen en vecka. Mm. Ja. Det är väl mer det än att det är exploaterande. Men just så här, okej okay, men lugn nu för fan. Ja. Men det är likadant, hon heter väl Coralie Fargett som har gjort den här filmen. Hon gjorde ju även den här filmen som heter Revenge. Mm. Uh, har du sett den? Nej. Det är ju en ganska kontroversiell uh, genre kan man väl säga. Det går ju under det här som kallas för Rape Revenge. Mm. Uh, men hennes är ju helt annorlunda än alla andra sådana med vad den väljer att visa. Um, alltså de kan ju nästan några sådana filmer är ju väldigt obehagliga att se för de blir nästan lite porriga förstår du vad jag menar då? Ja, att, att det ska, de ska, ska visas ett... någon typ av spänning i att se det där äckliga att man ska på något ja, sätt ska finnas någonting med det. Och framförallt så kan jag ju att ibland så får jag nästan chansen om att regissören tänker att ah, det här det här kommer nog gå igång på lite. Mm. Till och med så kan jag tycka att det är några sådana filmer som gör att man har faktiskt väldigt svårt att se dem. Menar, men Det är exploaterande den, bara. Ja, det kan hända att det blir så. Och så är inte alls den uh, revenge, uh, utan den fokuserar ju på kanske kvinnans roll mm. på ett helt annat sätt. Bland annat i slutet, så, uh, som kanske också kan bli lite fnissigt, då. men hon ska få ut sin revenge, då är det ju... Istället för att hon ska vara naken och sexig då också så är det ju mannen som springer runt med en motorsåg helt naken. Mm. Eh, liksom hon väljer en annan bild av det helt enkelt. Mm. Men den filmen tyckte jag också var jättebra. The Substance tycker jag väl är bättre. Men eh, det ska bli jävligt spännande att se vad hon gör härnäst. Ja, sen vill jag väl också poängtera innan någon tror att jag är pryd för det, det är jag verkligen inte. Utan... Det, och jag tycker inte heller att allt röv och patt i The Substance mm. känns exploaterande eller Nej. male, gaze och, och andra sådana feministiska uttryck. Det är inte det jag menar, utan det blir, det blir så utdraget mm. litegrann. Okej, okay? nu har vi sett den här röven väldigt länge. Ska det hända något mer snart? Mm. Och sen ska jag väl, det väl säga det som är som är att... Uh, med den här genren Rape Revenge då, så tycker jag till exempel att eh, Bergmans film, Den ljungfru som som egentligen är den första, den tycker mm. jag är en jätte, jättebra film. Um, sen finns det en som är The Last House on the Left tror jag eh, som jag också tycker är bra. Men det är ändå jag säger inte att det är fel att göra dem så, men jag såg dem en gång i tiden och tyckte att de var bra, men samtidigt så var det väldigt obehagligt att se så jag har inget behov av att se om de här filmerna. Nej, men Det är väl också så här utdragna för chock utdragna våldtäktsscener bara för chockvärdet? Ja, i några av dem. Jag kommer inte ihåg vad en av dem är. Ja, I Spit Spit on Your Grave är väl en sån ja, film? Jag det är väl väljer ju en... inte se sådana filmer för jag mm. har det jättesvårt för sådana scener. Men det är väl också den som är mest extrema av dem och som mm. kanske är kanske av sämst av dem också. Finns det inte någon sån här italiensk film där det är typ så här 20 minuter lång scen med någon i någon jävla gatu, tunnel någonstans? Ja, det är säkert möjligt. Det känner jag faktiskt inte till nu. Det känner jag också. Den filmen skulle jag inte heller vilja se. Alltså, det är klart att sånt kan förekomma i film men att man ska göra en sån utdragen grej av det och så är det ju svårt som du säger, ska man bli äcklad av scenen eller ska man tycka att det är fränt eller vad är grejen? Ja, alltså, um, ibland så känns det som att det är det som är målet faktiskt och ibland känns det som det här ska vara obehagligt och då känner jag hellre att syftet ska vara att det är obehagligt så att det inte bli för exploaterande. Det tycker jag väl är, det är väl de filmerna som lyckas bäst med det mm. ändå tycker jag. Yes. Ja, nämen som sagt, the substance är kanon. Jag gillar ju äcklet i filmen. <laughs> ja, det gör jag också som när man ser hur hon det är ju, hon blir ju som en kokong liksom när den här unga kroppen kommer ut ur henne ja, ja. jag tycker att den scenen är jävligt snyggt gjord man ser hur ögonen liksom sjunker in och sen kommer ut tillbaks och man, att det är en kropp som skapas inne i kroppen och sen <laughs> bara kliver ut ur ryggen och hur de får ja. se igen ryggen alltså där oh, men, alltså, det är ju ont nice Sånt tycker ja. jag är kul. Mm, det tycker det, jag också. Sånt får man gärna dra ut på. Och sen spårar det ju nästan ut det sista. Där. Det blir nästan lite Frankensteins monster det sista. När de ska visa upp det där. Och den kräks blod och allt det där. Mm. Ja, det var ju. Vilken final. Mm. Uh, uh, kommer du ihåg att jag sa till dig att jag satt, och nu kanske vi kommer att spoilera det här då, men då får man väl för fan hoppa fram lite. För jag har längtat efter att fråga det här nästan. Jag sa ju det finns ett segment fram mot slutet då jag känner så här: "Oh nej, bara de inte ska få det här och bli så jävla pretentiös nu." Mm. Vad tror du det är jag syftar på då? När hon tar det Substance igen. Ja, när hon har en unga kroppen när hon har typ ja. dödat den gamla. Mm. Då var jag så jävla orolig för att det skulle vara så här Ja, nu blir hon sitt gamla jag från hon fin som hon är. Ja, nej, jag oroade mig faktiskt aldrig för det. Nej, men det kände jag. Bara de inte gör så nu. För det kommer förstöra filmen lite, ja. kände jag. Ja, jag. Men nu jag var ju långt ifrån det som hände. Ja, jag tycker ändå att de gjorde det bra ganska tidigt ändå. Att det kommer inte bli så. När mm. fingret börjar ruttna och när benen ruttnar och det här. Mm. Och... Ja, nej, nej. Det, alltså, jag kände ju så. Det kommer inte att vara så. Men bara det inte är det jag nu som är tänkt som någon sån här jävla plott twist. Ja, någon är så här, ser ut som en liten eh, skruttig tant och bara, nej men det gör inget om jag ser ut så här. Jag kan leva med det. Bara det inte fortsätter så här. Mm. Ja, lite, jag hade väl kanske en liten oro för det, men jag trodde faktiskt nog aldrig att det skulle bli så. Mm. Jag tyckte att det var en jävligt rolig scen när den unga kroppen slog ihjäl den gamla. Det <laughs> var så ja. jävla brutalt. Underbart. Mm. men Det är väl 2024 års bästa ja. av det vi konsumerade får man väl säga. Mm. Sen ska jag väl säga serier har jag varit lite sämre på men jag har sett Squid Games säsong 2 det har jag också. Och den tyckte jag var ändå bra. Ja, jag jag tyckte tyckte den att, höll. Det tycker jag också. Sen kände väl jag så här att det är väl tydligt att de inte riktigt har hunnit klart med en säsong. Är det inte lite så? Jo. Det, och jag blev ju extremt glad när jag hörde att säsong tre kommer i år. Kanske så tidigt som till sommaren. Ja. För hade det varit så hade den slutat som den gjort och väntat två tre år det hade jag tyckt varit jobbigt. Ja, för man för att... fick, där visst, man kan, eh, liksom, man kan avsluta en, en säsong av en serie så att det känns verkligen, verkligen mitt i någonting. Mm. Men jag undrar ifall det här var tanken från allra första början eller om det blev ont om tid. Det har man ju läst lite om, att det blev lite framstressat. Ja, han som kändes... serien har väl sagt att det, han hade tänkt att bara göra den säsongen. Men att han eh, ville inte att avslutningen skulle liksom bli förhastad. Så att då, mm. Men man får väl se det som att det var första halvan av säsong två egentligen. Och tredje säsongen är väl bara fortsättningen. Att ja. Ja, det här skulle ha varit en säsong men jag behövde fler avsnitt för att det här skulle gå ihop. Ja, precis. Så att allting är väl inspelat? Eller om man ska säga? Mm. Och, ba, och jag tycker väl att det är bra att det som kommer är avslutningen så att Netflix inte mjölkar det här nu att vilka nya barnlekar kan vi ha den här säsongen för att nej. men det är ju bara att vänta på jag har noterat att David Fincher ska göra en engelsk variant nej för helvete jo det är redan på gång så att det blir så istället då såklart men då skulle jag kunna tänka mig att det blir inte en remake i den berättelsen att de berättar om den koreanska utan det kommer vara att det här spelet pågår i USA också och så mm. här går det till där. Det är väl den tecken de väljer. Ja, det, det, det skulle jag nog kunna köpa. Bara inte det blir en sån här franchise som de mjölkar sönder så det blir skit som Star Wars. Nej, precis. Nej, men jag skulle kunna tänka mig att jag om de får snurr på en engelsk engelskspråkig variant så jag är jag extremt svårt att tro att den skulle bli tre säsonger lång. Utan den kommer de nog mjölka ifall den får sin publik. Det kan mm. jag fan. Men då kan man ju välja att inte se den alls Men, då. I så så fall. Inte du? Eller, om, eller om du också skulle förstå vad jag menar med det här. Men om man skulle skita i en amerikansk för att allting amerikaniseras så blir alltid lite sämre. Mm. Men hade det inte varit kul om man sket i en amerikansk och så blir det... Squid Game Germany istället. För tyskarna är fan bra på att göra obehagliga serier. Ja, jo, absolut. De skulle kunna göra en mer, vad ska man säga, västerländsk Squid Game bra, mm, Varför tror jag. inte? Varför tyskarna inte? hade gjort det ännu bättre. Mm. Men jag lämnar det där och så får man väl som lyssnare fundera själv på ja, om man fattar att ja, det kanske är så. Ja, tyskarna lätt att de skulle göra det bra. Det förstår jag precis hur du tänker. Ja, är vi klara där? Ja, jag tror faktiskt det. Så kan vi väl säga att vi nästa avsnitt ska blicka framåt lite över 2025. Mm. Eh, inte bara vad vi vill se och sånt, men du och jag har ju haft lite eh, diskussioner om spelindustrin i stort som jag gärna mm. tar i podden för jag tyckte att det blev, ganska, det blev så intressant mm. när vi skickade meddelanden till varandra att jag sa nej, nu slutar vi och så tar vi det här i podd istället Ja, jag, jag håller med dig om det. Det var så den här podden startade vi överhuvudtaget Ja <laughs> Bra ja. Är det någonting du vill säga? Innan ja, jag, jag vill tacka för att alla har lyssnat igen och hör av er om ni vill Ja Eh, och det här med att tacka, det vill faktiskt jag också göra eh, tre gånger. Vi säger till